Euskal funttzen bilketa eta hedatzea bi zazpihiruko Euskal Herriko ljalde kontratuaren parte da. Jojela, hainbati instituzioen artean, egita asmo bat plantan eman zuten, irakurketaren manera maneraera iraunukojean erantzuteko. Bestalde orai jate euko jagolaritzak emandako euskarazko liburuak banatuak ziren liburutegi eta mediatekeri. Azken urttan uhgunako joitena hasiak baziren, orain liburutegi eta mediatekei dirua banatuko zaie. Francho amaitia. Eusko Jaurlaritzak ekartzen zigun diru laguntza bat eta guk hemen uh, liburutegiekin tegiekin, editatzaileekin muntatu ginoen uh, proiektu bat, beraz uh, diru laguntza bat ekartzia liburu tegieri, domediatekeri eta haiek uh, ukantzezaten parada liburuen erosteko tokiko librerietan, uh, liburutegietan. Hogez gain, bilketa izeneko webatariak, Euskal Fondua internet bidez eskuragahi eginen du. Hogela, Euskal Kultura, denentzat eskuragahi izanen da. Frantsoa maitia. Berdintasun bat behar da, kulturari urbildu nahi duten guzien artian. Eta berdintasun hori, ez da din bakarrik liburuaten erospeko ahalak dituan arenzat, baina denentzat. Hola, behar da, asmatu kultura, eta lehen urratxa kulturari buruz, ainitzetan, hala, irakorketa da. Justuki, Euskal Fondua ez denez soilik irakorketa zoosatua, numerikoki bilduak izaitiak, argazki, bideo eta musika ere, eskuragahi eginen du, bilketa izeneko web batariak. Web edo ataria elebiduna izanen da, eta martxotik aintzina ibiliko da.